Li vaig tornar a donar la vida. Monstre Perseguit. Tenim un cas de malformació artèriovenosa cerebral amb multitud de vasos. Procedirem a la dissecció de totes les artèries aferents i de les venes de drenatge. Extirpació del niu completada. gran, ha sigut tot un èxit. Sí, realment espectacular un clipatge molt hàbil. Una operació realment impecable. Feia molt temps que no operava després d'estar a de baixa, però no ha perdut les facultats, té unes mans. S'ha acabat. Què? Perdonin, no no és res.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 Ah... Esperi, no pot passar. La senyora està descansant. No li quedaré mm. gaire. Me n'aniré de seguida. Uh, no, perdoni, mm. esperi. Abans de venir, hauria de venir a la cita, senyor. Prou, xivarri. Uh, senyora, em sap creu. Ha vingut un senyor de part de la policia. La policia? M'alegro de veure-la, senyoreta Heinemann. Es pot saber qui ets, tu? Em dic Lungue, de l'Agència Federal de Criminologia. Ens vam conèixer fa 9 anys, arran del cas del seu pare. Lungue? Ah, sí. Deixa'ns sols, Jors. Uh, sí, senyora. Uh, acabo de recordar qui ets. Ets el policia inepte que no va saber resoldre aquell cas. Es pot saber què vols ara de mi? Vaja, vaja. Veig que després de la mort del seu pare ha sabut mantenir aquesta gran menció. És més, diria que la decoració és molt més luxosa del que era llavors. Has vingut a veure quina afortuna m'hem butxecat amb l'herència del meu pare i les compensacions dels divorcis? Doncs ja ho pots veure, no em falta absolutament de res. Si hi ha alguna cosa que t'agrada, endavant, te la regalo. <ríe> Mentre tingui beguda, no necessito res més. <ríe> He vingut perquè m'agradaria ensenyar-li una cosa. És aquesta corbata. Una corbata? Miri-la, li sona? És possible que no se'n recordi. És una corbata de fa nou anys. L'estampat és molt senzill, però si s'hi fixa bé, el teixit és de primera qualitat. És una corbata de col·lecció i exclusiva. I per què m'ho preguntes? No ha sigut fàcil, tenint en compte que parlem de fa nou anys, però... Per sort, aquesta corbata formava part d'una edició limitada que aquesta marca va crear pels seus millors clients. I entre la llista de clients constava el seu nom, senyoreta Heinemann. I què, si hi havia el meu nom? Voldria saber si recorda haver comprat aquesta corbata i haver-la regalat a algú. Es tracta d'una peça clau en un cas d'assassinat, pensi-ho bé. Assassinat? Ho sento. La veritat és que he fet regals a tants homes que, sincerament, no me'n recordo. De fet, tots els homes que mostren algun interès per mi només em volen pels meus diners. Si plau, intenti fer memòria. Ah, ja t'he dit que no ho sé. Tots busquen la meva fortuna. No hi ha ni una sola persona en aquest món que m'estimi de debò. Precisament per això em vaig embutxacar una bona compensació econòmica dels divorcis de tots tres. Ha-ha! Ja els hi està bé! Tu també vols alguna cosa? Què vols? Ah, uh, digues! Però t'aviso que et costarà car. Vindreu un altre dia. Si recorda alguna cosa, faci-m'ho saber. El pròxim cop que vinguis a veure'm, porta'm alguna cosa per veure. A reveure. Mmm... Oh... Mmm... Mmm...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 Caram, senyor Gess, fa molt bona cara. S'ha recuperat molt de pressa. Jo diria que segurament aquesta setmana li donarem l'alta. Moltes gràcies, doctor Tenma. El més vinent es casa la meva filla. Creu que em trobaré bé per poder assistir a la cerimònia? És clar, i tant que sí. Però procuri no accedir-se massa durant el conví, t'entesos? Moltes gràcies. Ja no me'n feia il·lusions, però... gràcies a vostè, doctor Tenma. El mèrit és només seu, senyor Gess. Si es queda per sempre més amb nosaltres, em veig amb cor d'assistir fins i tot al casament dels meus nets. Vostè sí que és un bon metge, de debò. No se'n vagi mai d'aquest hospital, plau. Dispensi, doctor Temma. L'han vingut a veure. Ara no puc atendre ningú. Haig de passar a visita. Digues que estic ocupat. Però és que... Ah? Eva! Ja sé que ha passat molt de temps, Kenzo. Doncs sí. Els dos hem passat per moltes coses. Hola, pare, sóc jo, que ja dorms. No et puc passar. Mare! Eva. Eva! És un moment molt dur, però has de ser fàcil. Deixa'm estar! El peu! La meva! tornem a intentar! Kenzo! Kenzo! Et veig una mica més prim. No ho sé. He sentit que has estat de baixa força temps. Sí, has fet bé. De tant en tant, el cos necessita descansar sobretot fent la feina que fas. Veig que tu també t'has aprimat força. Han passat moltes coses. Suposo que ja ho deus saber. Sí, és clar. I oh. ja és primavera. T'en recordes? Fa deu anys per primavera. Solíem passejar hores i hores en cotxe Érem tan joves Te'n recordes del dia que et vas entossudir Que et volies banyar al riu? Vaig sortir disparada per impedir-t'ho Però tu no em vas fer cas Em sap greu Eh? Em sap greu, però ara no tinc temps Què vols dir? Oh! Tornem a començar! després de tres fracassos matrimonials. Per fi me n'he adonat. Ara sé que l'única persona que m'ha estimat de debò ets tu, Kenzo, només tu. Ho sento, Eva. Kenzo! Sisplau, Kenzo! Els teus sentiments me falaguen, però no els puc acceptar. Me n'haig de... Espera, Kenzo, escolta, no els hi he dit res. La policia va venir a preguntar-me sobre una corbata teva. Sé que aquella corbata et pot ficar en un bon embolic. Recordo perfectament que jo et vaig regalar aquella corbata i aquell policia vol que li digui. Si fas el que et diré, no us explicaré res, t'ho prometo. Ho sento, però ara haig de fer una cosa molt important. Ja ho entenc. Molt bé. Facin venir el doctor Temma per prendre-li declaració, si sisplau. Què? Senyor, no tenim prou proves que els relacionin amb el cas de l'assassinat dels Fornets i Maurer. Ara només estic fent referència al cas d'assassinat del castell de Heidelberg. Eh, sí, és... sí, senyor. De seguida. Li agraeixo la seva col·laboració. És possible que la seva declaració ens ajudi a resoldre uns quants casos de cop. La dimissió? Però per què? Què significa això, doctor Tenma? Em sap molt de greu no haver pogut avisar més temps, senyor. Miri, últimament corren rumors molt estrany sobre vostè. Però si vol que li digui, no em crec res del que diuen. Per què no s'ho torna a rumiar, eh? Ah, esperi! Doctor Tenma! Sí, sóc jo! Què? La policia? Eh? El doctor Tenma sospitós d'assassinat? Veu les sortides de tots els pavellons. I la porta del darrere. Sí! On és el doctor Tenma? No, no ho sabem. Què feu vosaltres aquí pal plantatge? Busqueu-lo. és que, senyor, resulta que... Què passa? Sortiu del mitjà, esteu cometent un delicte d'obstrucció de l'autoritat. No us deixarem passar. Sabem que el doctor Tenma no és cap assassí. No ho és. El doctor Tenma és una bona persona. Ell ens ha salvat la vida. Tenma és innocent. No se no l'ha no sí, policia. No se l'ha d'arribar a a l'hospital. No se l'ha d'arribar sembla que hi ha un bon rebombori. Hi ha un munt de cotxes patrulla a la porta. No sé què deu passar. No ho sé, però ara no puc perdre el temps. Si no us fa res, deixeu-me a l'estació. És clar. Sempre va molt atrafegat, doctor Tenma.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 M'agradaria més que es morís! Doctor Edma, els nens, els germans Bessons... Han... Eh? Han... han... desaparegut de l'hospital. Què és tot això? Què... què hi d'hi ha entrepassat? Quant de temps, doctor? Sóc jo. Eh? Fa nou anys, vostè va salvar la vida. Recorda? Jo... Doctor, ajudin, No vull morir. Doctor! En aquella ocasió, jo hauria d'haver mort. Vostem va tornar a la vida, doctor.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 Episodio 9. El mercenario y la niña.